Величар, який ледве оклигав після весільної потіхи, також збирався навічі. Лаштував на свої чересла шкіряний пасок з мечем, затикав за той пасок ще й сокиру, кликав з собою синів, старшого бравлина і найменшого далька. Жона його, тиха й сумирна людана, мовчки витирала очі кінчиком у бруса, що туго стягував на голові її важку косу. З мужем знала сперечатись намарно. А що він замислив щось потаємне, що йде на віче при зброї і синам наказав засунути запаски топірці, то вона вже знала певне. Ну, і що можна було думати інше, коли отаке жахне сталося в їхньому домі? Забрали варяги її середульшого сина Вадима, кудись завезли лихії напасники, на якихось торгах продадуть у рабство, які ж боги допоможуть їй матері повернути сина додому. Людана молила щиро усім богам, яких знала. Приказувала свої молитви, просьби до сонця, до зір, до неба, до землі. Коли ввечері одвела й того бодрича до докапище Велеса, упіймала на дворі найліпшого когута, відтяла ножем його ту голову і спустилась до Волхов ріки. Вкинула того півня у хвилі ще й коврижку – із весільного столу віддала Волхову «Неси, неси, Ріко, біжи, біжи, воду, знайди її милого синочка, порятуй його від напасті, принеси його на чистій хвилі до рідного порога». Дома розкладала по кутках і при порозі хліб, м'ясеву і рибу для домовиків, нехай щур і пращур повернуть додому її Вадимка. Світло-сірі очі людани пригасли, Повіки сльозились без перестанку, Сіточка тонких зморщок довкола очей Ставала густішою, Опустились ураз зів'ялі уста, І вся вона ходила, немовби би побита. Ей, боги, навіщо вділили ліпій молодиці Стільки горя біди? Хіба вона не шанувала вас належно, Як те учив давній покон? Пощо відібрали у неї сина-співуна, Її найбільшу любов земну? щоб зробити його робочою худобиною, безсловесною скотиною на віки віків. тамувала у грудях ридання, що розтинало серце. Далі вела бесіду з богами, що так несподівано увірвали їхнє тихе сімейне щастя. А все через отих бояр загрибущих. Чуло її серце, не кінчиться добром Вадимове сватання. Не для бідаків ростять вони своїх дочок. У бояр новгородських Багато всіляких добр, і злата, і срібла, а ще більше – возносливості і пехи. Жадають себе поставити на рівні з богами, тож платять волхам за те золото. Ох, Людано, нерозумна жона, грішною в помислах хулити володарів своїх, а найпаче – волхвів, божих віщунів, щоденно і ночно розмовляють з богами і мають від них довіру. Ідино краще сама до капища, бо неси богам найбільшу жертву за сина свого Вадимка, то вони й порятують його. Ця спасенна мисль зірвала матір на ноги. Як тільки но величар синами пішов на віче, вона кинулась до скрині почала вивертати усі свої надбанки сорочки мережанки, рушники, обруси, намисто, червоні гзові чобітки, які взувала за весь вік лише один раз на своєму весіллі в'язала їх, зв'язала у вузлик. Навіщо вони їй, немолодій жоні? Хотіла було невісті подарувати, та де тепер вона, її доня Жадана? Хутенько накинула на плечі сіру вовняну свиту, хоч і весна, ще прохолодна. Поверху бруса пов'язала чорну хустку, натягла на ноги щоденні потоптані і перелатані постолики, у яких порилась по господарству. Уже вийшла за ворота, і враз сумнів її сколихнув. Чи ж достойне її приношення, чи ж буде благосним воно для богів, чи прийме його грізний Волв, ярогнів, а коли не прийме, треба б іще взяти щось. Бігцем повернулась до горниці, окинула швидким поглядом мисник, лавиці, ларі. Далебі, є у неї срібний напалок, колись присватані, величар віншував її тим чарунком. Ото його й забере зараз. Віддасть богам найдорожчий, оберег її щастя. Метнулась до мисника. На палок ховала у невеличкому глиняному кухлику. І раптом від несподіванки завмерла. Той кухлик стояв поряд із великою срібною чашею. З тією самою, що колись купчини грецькі дали величарові за кілька лодій, які він разом із синами видовбав за зиму. Купчиниті набрали тут гори, хутра соболиного, Зувів моржа, також воску, меду, льняного полотна. Не хотіла давати лодійщикові золотих, то дали оту срібну чашу. Так і стояла вона роками без ужитку, доки не забули всі за неї. Стоїть собі на миснику срібна чаша, потемніла від часу, подекуди взялась прозоленню. Тільки тьмяно відсвічували ребристі ручки, що вчепились у боки чаші, немов би дві вигинесті гадюки. Люда наторкнулась чаші. Вона легко обізвалась срібним дзвоном. «Боги, це вам буде найліпший дарунок за сина її. Збережіть лише йому життя, верніте його додому». Тримтячими руками вкрадливо вкинула у вузлик ту чашу. Подалась до капища, що стояло на пагорбі. Від нього ж, від того узвища, колись і селище їхнє прозивалось Холмоградом. Це було давно. Тільки її мати пам'ятала ті часи, коли славени прийшли сюди з Дніпра і зайняли цей високий правий берег Волхова. Мовили, що в ті давніші часи були окремі оседлища і на лівому березі – Нерев і Людин. Та з'єдналися старішини усіх цих слоянських осідків в одне віче, тоді й звели новий городок і почали зватися всі Новгородом мали єдине віче і єдине капище Велеса на тому ж такому місці, на Дідинці. Отак і живуть багатоліт спільно. Але славени, що жили на правому високому березі, мали ще й своє капище. На краю славенського кінця їхнім давнім покровителем був бог сонця вогню Корс, якого тепер називали Хорсом. Від кам'янистого пагорба, де містилося требаще, Мужі славянські брали кремінь і робили кресала для видобування вогню. Волфу мав затем зду. Тож кресала ті свято збереглись в родинах і передавались із покоління в покоління. І не доведи сила небесно загубити чоловікові той воскресаючий життя камінь. Не докупиться у волхва, освяченого хорсом кремінця, а не освяченим, хіба ж хто розикне, розпалити домашній вогонь. Бідав паде на весь його рід. Капище Хорса стояло на тому місці, де до Волхова підходив земляний вал. Колись кам'яний ідол Хорса стояв на пагорбі під відкритим небом, дивився просто ніби радів і сам від того, що дарував людям тепло і сяйво від висіченого з нього на грудях кола замість серця. А як у капище прийшов за лісів і полуденних рік новий Волф Ярогнів, Капище обнесли глибоким ровом і валом, на ньому поставили ще й огорожу. І тепер не кожен міг підступитися до Бога і розмовляти з ним, а лише той, кого пропустить через ворота Ярогнів. Вовк Ярогнів, щоб не бути подібним на простолюдинів, тепер як і бояри носив ошатні одяганки, не голив бороди і не підрізав під круг волосся. Заздрізно поглядав бік Велесового капища, де володарював головний вовк Новгорода. Ревно стежив за тими боярами, які йшли до того требища, обминаючи своє. Хорсове. Його цікавили тільки ті, хто має благородство і золоті пояси, щедрі дарунки богам. І Людана знову засумнівалась, чи ж достойне її приношення. Біля огорожі капища спинилась. Серце тривожно билося в грудях, перехоплювало дихання, аж очі заплющила. Якщо вже йому буде того замало, нехай згорить усе під цим сонцем, разом із кривдами людськими і материнськими сльозами. На її обличчя раптом упала тінь. Люда надздригнулась. Може, це сам Хорс розгнівався на неї за прокляття, і тепер спалить її душу? Зіщула, затулила обличчя долонями. «Не лякайся, жоно!» «Всевидящий Хорс на тебе давно чекає!» Лагідний гучний голос знімає страх з душі Людани. «Ти прийшла!» Вона розмежила повіки, відняла долоні від обличчя. Білий довгій до п'ять сорочці, з невеличкою сивою бородою стояв перед нею Ярогнів. Опирався на сучкуватий ціпок, пильно вдивлявся її очі. Люда наступила до нього крок, простягла руки з вузликом, упала на коліна, «Я прийшла, Вадимка нашого, захисти! Ось я тобі принесла за труди твої!» Людана тремтячими пальцями розв'язала вузлик, вихопила червоні чобітки з довгими халявками, які так веселили колесі її душу. «Ось, чобітки, в зові, візьми!» «Нашому заступникові навіщо вони?» «Ну, ось іще чаша, ромейська!» За три лодії купчини дали величарові. Ярогнів скліпив білі повіки, гостро зблиснули його світлі очі під навислими сивими бровами. Людана обімліла, якщо він цього не прийме, що тоді її робити на цьому світі? Хто заступиться за сина її? Лихоманкова трусила свій вузлик, відшуковувала срібний перстеньок. «Оцей ще напалок, срібний!» – простягала волхву. Ярогнів мовчав, «А більше нічого немає, прийми!» — Це прийму! — Ярогнів простяг руку до чаші і спритно підхопив її довгими гнучкими пальцями. Чаша від доторку обізвалась високим дзвоном. — А це забирай! — кивнув на чобітки. — На палок також візьму. — Срібло потрібно Хорсові. — А вже ж, а вже ж! — повзала на колінах перед волхвом. Тепер обнадіяно кидала позирки за огорожу, де стояв кам'яний ідол. То була її єдина надія. Бог сонця і вогню, добрий хорц. Свята материнська віра, Скількох дітей людських ти повернула з небуття. Дома Людана молитовно зводила очі до неба, До сонця, до старого рода і його дітей, До суворої ріки життя, волха і до доброї мокоші. Повсюду жили повелителі і рятівники людини, На небесах і на землі, в травах і ріках. У горах і долинах. Мамо Дано, це я. Долинуло під високого коля. То був голос вісний. Чого це ти на Славенах? Отець не вилів тобі сюди приходити. Ой, мамо, не маєш відця нині в мене. Варяги забрали і Вадима забрали. А дядько Бутята мені відмову зробив. Каже, вибубнили тобі весілля чорні люди. Ти їм і рідня. Небоярська дочка від нині. Чорна чать. От я й прийшла. Про все те вісна повідала рівним, тихим голосом. Безслізно дивилась на Людану, Її душі все немов би перетліло. Вовча си, дядько твій вісно, обурилась Людана, То заходь до нас, невістка мені боєсть. Ось тобі червоні чобітки приготувала я. Взяла дівчину за руку і повела. Вона була ще учорашній вчорашній весільній сорочці, Але вже без вінця, Ішла немов осліплена.